Спасителни положения 25-та лекция от учителя на предобщи окултен клас на 16 март 1927 г. в София Бог царува на небето Бог царува в живота Да бъде благословено името му. Размишление Съвременните хора говорят за сила, за свобода на човешката воля. Питам, докъде се простира силата и докъде свободата на човешката воля? Ще кажете, че силата на волята се заключава в това да преодолява човек всички препятствия, за да постигне своите желания. Питам, според вас, кои неща са постижими и кои непостижими? Съвременните хора вярват в невъзможните и непостижимите неща, а не вярват в възможните и постижимите. Представете си, че имате една кола с 4 колела и с коня. коня. Аз взимам тази кола като символ. Питам. За колко години тази кола може да ви се подчинява? Ако я държите в изправност, тази кола може да ви се подчинява 20-30 години. Ако я употребявате много, ако всеки ден носите с нея пясък, тухли, тя ще ви служи най-много една-две години. Защо? Защото осите ще се щупят, колелата ще се развалят, конете ще отслабнат и тъй нататък. Като се развали колата и като отслабнат конете, на кого ще заповядате? Сега, пренесете този закон по отношение на вашето тяло. Ако не държите тялото си в изправност, за колко години ще могат краката ви сигурно да стъпват, ръцете ви разумно да работят, ушите ви добре да чуват, очите ви ясно да виждат. Вие не се замислите за това, но се занимавате с небето, с ангелите искате да знаете как ще ви посрещнат на онзи свят. Знаете ли как са дошли ангелите до положението, в което днес се намират? Вие мислите, че лесно можете да дойдете до положението на ангелите. Срещате един банкер и си казвате, да имам неговото богатство в ръцете си и много нещо бих направил. Много лесно искате да придобиете богатството. Богатството е сила. Какво ще направите, ако имате на разположение 2 милиона лева? Ще си създадете някакво нещастие, нищо повече. Ще започнете да се храните с печени, агнета, кокошки, пуйки и ще развалите стомаха си само в продължение на няколко години. Днес Бог ви е поставил положението на сирома да се научите да ядете. Той ви казва, мъзнини няма да ядете, защото те са причини за разни болести. Понеже в миналото си не сте знали как да се справите с организма си, не сте могли да го управлявате. Днес сте дошли на земята като беден човек, да живеете в лишение, за да се изправите. Так му сте тръгнали в правия път, намери се някой ваш дядо, който ви оставя 2 милиона лева наследство. Но с това разваля Божия план. Вашия дядо не е поступил добре. Той трябваше първо да се обърне към Бога, да попита какво е неговото мнение по този въпрос, да ви оставили наследство или не. Мнозина идват при мене искат да им кажа нещо, да знаят какво да правят. Това, което искат те е равносилно на 2 милиона наследства. Тогава аз запитвам Бога да отговори ли на този въпрос или не. Бог ми казва, този човек е прекарал няколко непорядъчни живота. Той трябва да се залови за работа, да не разчита нито на баба, нито на дядо, нито на баща, нито на майка, нито на приятели. Подобрението на съдбата му зависи изключително от него. Ако работи, ще има Божието благословение. Ако не работи, главата му ще побелее. Казвате. Тежки думи са тия. По-добре да знаете истината и да се стегнете да работите ден и нощ, отколкото да се заблуждавате. Трябва ли и на онзи затворник, когато съдът е осъдил на смъртно наказание, да каже, че ще го освободят, че ще го възнаградят с Георгиевски кръс, че ще бъде щастлив човек? Бесилка чака този човек. Няма защо да го залъгва. Ще му кажа... Братко, остават ти само 10 часа да живееш. Приготви се. Прекарай тие часове в молитва. Ти си извършил едно престъпление и трябваше на времето да мислиш. Сега не остава друго, освен да се молиш. Човек трябва да бъде искрен. Каквото говори да изпълнява, да живее в него. Щом говори за Бога, ще му служиш. Ще вършиш неговата воля, не твоята. Няма човек в света, който като е работил за себе си да се е подигнал. На първо време този човек може да печели, но в края всичко ще изгуби. И на вас казвам. Бъдете внимателни да не направите и вие същата погрешка. В миналото сте живели и работили за себе си, гледайте и сега да не вървите по същия път. Новата култура иска хора, служители на Бога, които да работят разумно и с любов. Не е достатъчно човек да бъде добродетелен. Добро без любов нищо не струва. Какво добро е това, ако дадете на някой беден човек един лев? От всички добродетели. Любовта е най-голямата. Без любов нищо не можете да постигнете. Аз не говоря за любовта на сегашните хора. Тя е устаряла вече. Тъй както хората проявяват любовта си един към друг, тяхната любов е изживяла вече времето си. Всичко, което днес се проповядва, то е старо учение. Хората са знаели тия неща от преди хиляди години още. Знанията на съвременните хора са ограничени. Те се занимават с физическия, с материалния свят. Това обаче е стара наука, през която са минали и минералите, и растенията, и животните. Растенията знаят химия, математика, по-добре от много учени. Стомахът ви разбира математиката по-добре от вас. Единственото ново нещо е това, което се говори в Откровението. Бог твори ново небе и нова земя. Новото небе и новата земя подразбирам новите възгледи в живота, с които ще се дигне нова завеса и ще се открие един нов свят. Сега ще кажете, че еди кой си професор, еди кой си учен казал така. Казвам. добро е това, което учените са казали или открили, но това още не е истинска наука. Че еди кой си учен, създал някаква теория, тази теория още не е абсолютна. Че еди кой си професор, направил някакви изследвания, тези изследвания още не са последна дума на науката. Че еди кой си лекар, направил някаква операция, тази операция. Не е единственият начин за лекуване на дадената болест. Истински лекар е онзи, който може да намери някакво сигурно средство против трудно лечими или по-право неизлечими днес болести, като туберкулоза, проказа и т.н. Истински лекар е онзи, който може да намери сигурно средство против всички нещастия. Достатъчно е този лекар да бутне един ключ в организма на болния, за да оздравее той моментално. Това значи лекар. Това разбирам, истинска наука. Има два начина за лекуване. Стари и нов начин. Съвременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на лекуване е бавен и дава микроскопически резултати. И аз лекувам по този начин. Като дойде някой болен при мене, аз му давам известни методи, известни съвети и му казвам. Ако изпълняваш съветите ми, след 6 месеца ще имаш микроскопични резултати. Обаче аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са готови. Новият начин е духовно лекуване. Ако лекувам някой човек по духовен начин, като не е готов да води чрез живот, той ще сгреши още повече и с това ще си създаде по-големи затруднения в живота. За онзи, който е готов, духовното лекуване моментално дава резултати. Достатъчно е да се даде на болния микроскопическа част от на живота, за да оживее и оздравее моментално. За сега един от начините на лекуване на съвременните хора е да ядат малко. Изобщо да не преяждат. Какво казват учените по този въпрос? Те казват, че храната, която човек употребява, трябва да съдържа като главни елементи водород, кислород, азот, въглерод и някои други елементи второстепен. При това те определят в какво количество трябва да се вземат тия елементи. Вярно е, че организмът се нуждае от всички тези елементи, но едно е важно да се знае. Стомахът се нуждае от малко храна. И тъй. От начина на храненето и от живота, който води човек, може да се определи колко години неговата кола, т.е. неговото тяло ще му се подчинява. Това зависи и от разумността на човек. Който не живее разумно, той е осъден на преждевременно устаряване. Когато човек устарее, краката му отслабват и отказват да му служат. Такъв човек се намира вече в зависимост от другите хора и често става играчка в техните ръце. Според новото учение, на човека е определено да живее 120 години и и до това време да си служи сам, да не се нуждае от ничия помощ. Човекът на новото учение не трябва да боледува. И като дойде време да замине зонзи свят, той пак трябва да бъде здрав, да не е боледувал. Заминаването на човека за онзи свят трябва да бъде и като заминаването му от един град в друг или и от една държава в друга. Днес някой заминава за онзи свят след като е боледувал дълго време, след като са изхарчени за него 20-30 хиляди лева и в края на крайщата продължава да смущава близките си и от онзи свят. В такъв случай по-добре е било да не заминава, но да остане да живее още на Земята. Следователно, на уния, които мислят да ни смущават от онзи свят, казваме. По-добре останете на Земята да си поживеете още, че тогава ще ви изпратим на онзи свят. На Земята ще посещавате театри, концерти, балове, каквото пожелаете. Освен това ще имате хубави къщи, хубави дрехи... Със всичко ще бъдете задоволени. Бог е създал света тъпно за тези хора. Този свят не е създаден за праведните хора, но за грешните да не смущават праведните, да не пречат на работата им. И наистина. На грешните хора са дадени много блага да ядат, да пият, за да не правят престъпления. Въпреки това на земята пак стават престъпления. Това се дължи на недоволството на грешните хора. Праведните и добри хора на земята са малко. Ако погледнете слукото су на ясновидеца, ще видите каква малка част от хората светят, т.е. изпускат светлина. По-голямата част от хората на земята са грешници. За да ги задоволи, Бог им е дал безброй блага, ядене, пиене, къщи, ниви, богатства – само и само да не вършат престъпления. Наистина, и това е култура, но култура на грешните хора, която е временна, а не вечна. Без тези блага, без тези удоволствия, животът на земята щеше да бъде още по-лош, с повече нещасти. При това положение тия хора не могат да се обърнат към Бог. Те трябва да минат през големи страдания, да се пробуди съзнанието им и тогава доброволно да потърсят Бога. Нека всеки се определи към кой спада, към светлите или не. Някой казва, чудно нещо. С нощи свеща ми светеше, а тази вечер загас. Аз питам, как е възможно една хубава свещ една вечер да свети, а другата вечер да не свети? От тук вадим следния закон. Когато отечете платното си, то е своя живот, трябва да спазвате всички правила на качеството. Основата на платното трябва да бъде много здрава и доброкачествена. Вътъкът също така здрав, бърдото станат също така трябва да бъдат първокачествени. С една дума, всичко трябва да бъде здраво и хубаво, за да можете лесно да продадете своето платно. Ако ви е дълмокачествено, един-двама могат да се излъжат да го купят, но трети няма да се яви. С това вие пък първо на себе си, а после и на другите. Ето защо, знайте, че каквото мислите и чувствате, то първо ще се отрази върху вас, после върху другите хора. Животът на човека не е нищо друго, освен платно, което той трябва да употреби. Или за себе си, или за другите. Човек не може да живее само за себе си. Защо? Защото животът е капитал, даден от Бога, част от който ще си използва за самия човек, а останалото за общо употребяване. Горко на онзи, който задържа този капитал само за себе си. Напълнете своя хамбар, а излишъкът дайте на другите и те да се ползват. Втори хамбар за себе си не градете. Един хамбар е достатъчен за човек. Дайте е от изобилието си на бедните, на страдащите. Излишъкът не е за вас. Той е предвиден за кония, които нямат. Който мисли да прави втори хамбар, нека знае, че е добро него чака. Само един хамбар е нужен на човек. Учението, което ви проповядвам, можете да сложите в хамбара си, но остане ли излишък от него? Раздайте го на сиромасите, на нуждаещите се. Ако намеря втори хамбар, аз ще ви държа отговорни да знаете това. Достатъчно вие е да имате един хамбар пълен? Втори хамбар не е позволено да имате. Казвате. И ние сме съгласни с това и ние искаме да живеем помежду си по любов. По любов могат да живеят само уния хора, които имат един хамбар, а не два. И тъй. Първото нещо необходимо за всеки човек е колата, т.е. тялото и това тяло да се подчинява на духа му. Човешкият живот се обослави от законите, в които Бог го е поставил. Мислите ли тогава, че можете да бъдете свободни? Човек е свободен до толкова, доколкото изпълнява тия закони, доколкото изпълнява Божията воля. Често хората мислят, че са прави в постъпките си, когато се ръководят от своите вътрешни разбирани. Обаче тук те трябва да бъдат много внимателни. Не всякога тяхното вътрешно разбиране е съгласно с Божиите закони. Знаете ли какво нещо е вътрешното разбиране? Човек може да възприеме някаква мисъл отвън, по телепатичен начин и без да знае това да я счита като проява на интуицията на Божественото чувство в себе си. Без да мисли много той казва. Бог ми каза да направя това. Не това е мисъл, приета някъде отвън, както по радиото се предават разни мисли. Човек трябва да се изпитва, да знае откъде идват мислите към него. Той трябва да познава проводниците, да ги различава, иначе ще изпадне в грешки. Някой възприел една мисъл от Париж или от Лондон и бърза да се похвали, че получил някакво съобщение от невидимия свят. Друг пък казва, че е получил някакво съобщение от жителите на Луната. Питам. Как е получил това съобщение, когато днес нямаме радиоапарат до Луната? Или как е получил съобщение от невидимия свят? Божествените вълни се отличават с особени свойства. Ако си болен и възприемаш една такава вълна, моментално ще оздравееш. Ако умът ти е объркан, моментално ще се проясни. Ако сърцето ти се е втвърдило, моментално ще се смекчи. И ако си бил скръбен, тъжен, моментално ще разцъпиш като цвят, Ще станеш бодър, весел, радостен. Това значи да си възприял божествената мисъл. Ако направите някакво добро по-човешки, всеки ще каже Имал повече, дал на другите. Ако направите едно добро по Божествен начин, всеки ще каже Благодарим на този човек, че е изпълнил Божията воля. Да бъде благословенно името Божие. От Божественото добро всички се радват. От човешкото само един се радва и то временно, за момента сам. Някой казва. Да дадем на този човек нещо, да му понамажем малко колата. Питам. Кой човек, като е мазал колата си с катран, е останал здрав? Смазане, работа не се върши. Да замазваш нещата, това е стара култура. Някой казва. Да кажем на този човек една сладка дума, че е да му мине. Това е мазане на колата с кадран. Аз не съм против кадрана, но той има място там в старата култура. В новата култура кадран не се позволява. Кадранът съдържа в себе си вредни за организма елементи. В старата култура, къде не с се позволява, но в новата никакъв тъмян не се позволява. Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодовете. Всичко трябва да се употребява в естествен вид, както природата го е дала. Новата култура не позволява рязане на лозите. Сегашният живот, е несъвместим с бъдещия. Не си правете иллюзии, че можете да живеете по стар начин и да бъдете носители на новите идеи. Това, което днес научите и приложите, съставлява основата на бъдещето. Апостол Павел казва Отчасти знаем, отчасти мъдруваме. Когато дойде съвършеното, тогава ще познаем Бога, както сме и ние познати. Закони. Краката ви ще ви се подчиняват до тогава, докато имате любов към Бога. Ако любовта ви към Бога престане и краката ви ще, ост... ще престанат да ви служат, очите ви ще се подчиняват до тогава, докато любите Бога. Умът и сърцето ви ще се подчиняват на вас до тогава, докато любите Бога. Ако съберете любовта на цялото човечество, на всички свети и на всички добри, и на всички праведни хора, на всички ангели, на всички богове на небето, едва ли тяхната любов ще съставлява микроскопична част от любовта на Бога? Човек трябва да влезе в любовта на Бога и да не се заблуждава от окръжаващата среда. Всеки човек говори това, което знае. Той прави това, което може и разбира. Обаче, когато дойдем до Божественото, там вече има друга мярка. Сега, като наблюдавам вашия живот, виждам колко мъчно издържате изпитите си. Защо? Защото не се съобразявате с условията. Някой има да минава дълъг път и тръгнал с натоварена кола. Срещат го пътници и казват му да свали част от товара си. Няма нещо, ще го изкарям, пътят ми е лек. Наистина той слиза по наклон надолу и колата лесно върви. Но по-нататък пътят става по-труден. Той не предвижда това и си пее. Горо ле, горо, зелена, водоле ле, водо студена. По едно време пътя става равен и колата мъчно върви. Още по-нататък пътя се издига нагоре колата спира вече. Не върви? Какво да прави сега? Той трябва да снеме три четвърти от товара си. Където оставя този товар? След тебе идват бедни с празни коли. Те ще го натоварят. Как да оставя товара си, за който толкова труд съм употребил, докато го спечеля? Ако не оставиш товара си, колата ще оставиш, а то е по-страшно. Сними част от товара си и Бог ще те благослови. Такова нещо представляват бурите, мъчнотиите в живота на човека. Казвам – Положението на този човек е подобно на онова, в което изпаднал един селянин от Варнинско. Един ден този селянин отивал за Варна и карал пълна кола със слам. Среща го един човек и го пита. Колко продаваш тази слам? Сто Ето, взими сто лево. Изсипват сламата на земята и всеки да си върви по работа. Селенинат Изсипал сламата и седнал пред нея. Другия го попитал. Какво чакаш, нали ти дадох парите? Даде ми парите, ама сламата. Щом ти е платено за нея, няма какво повече да мислиш, върви си по пътя. Седи този човек и мисли какво ще стане с сламата. Има кой да се грижи за нея. Ти продължавай пътя си. И съвременните хора седят и мислят какво ще стане с сламата. Няма какво да мислят. Има хора, които се грижат за нея. За вас не остава друго, освен да си гледате работата и да вървите напред. Като ученици, вие трябва да избягвате еднообразието, защото еднообразието убива, а разнообразието оживява човек. Аз говоря за вътрешното разнообразие, а не за външното. Казвате, тогава трябва да се отречем от старата култура. Няма защо вие да се отричате, тя сама се е отрекла от вас. Защо? Защото нейната кола е устаряла вече, нова кола се изисква. Животът на сегашните хора е толкова опоручен че невидимия свят трябва да се заеме съвършенно да го пречисти, да го филтрира. Тогава отайките на този живот ще останат на филтъра и ще се изхвърлят вън, а чистата вода ще влезе в употреба. Мислите ли, че след това филтриране на живота ще останат в него жаби да крякат? Не, ще престанат вече жабешките песни. Казвате Хората трябва да се женят, да се развиват, да вървят напред. Чудни са хората със своите разбирани. Представете си, че водата попие в земята и навред настане суша. Какви жени би могат да станат? На земята няма нито жито, няма да има царевица, млад ще настане. При това положение кой ще се жени, кой ще ражда? Къде ще останат тогава? Булките и младоженците. Къде ще бъдат майките и бащите? Хората могат да се женят, но когато има изобилие в живота, тогава те ще скачат и ще пеят, както жабите във водата. Щом пресъкне водата, ще наведат главите си и ще се молят. Помени нас, Господи, Къде? В новия живот, всички ще се молите да ви помене Господ в новия живот, където водата изобилно тече и извира, където хлябът вечно расте и зрее. Така трябва да гледате на живота, а не е да се борите. Хората не са създали света и няма защо да го оправят. Божия свят е създаден за уния души, които от хиляда години насам са търсили и търсят Бога. И живеят за Него. Божия свят е създаден за уния души, които светят. Ще дойде ден да се запалят и унези, които не светят. Камъкът може ли да свети? Не може. Защо? Защото не са намерени унези условия, при които Той може да се запали и да свети. Учените разполагат със средства и днес, още, да запалят камъка, но това запалване ще коства много по-скъпо, отколкото самия камък. Ще дойде ден, когато тия средства ще бъдат по-ефтини и тогава и камъните ще светят. Следователно, няма нужда тия камъни преждевременно да се запалват. Има хора, които като камъните днес не могат да светят. Те ще чакат своето време. Сега, като говоря за света, а аз нямам предвид всички пробудени и съзнателни души. Под съзнателни души не разбирам само хора, но и животни и растения. Има растения, които вървят по пътя на праведните. Има растения, които вървят по пътя на грешните. В същото може да се каже и за животните. Има животни, които вървят по пътя на праведните, но има и животни, които вървят по пътя на грешните. Един комар ще охапе човека и няма да помисли, че му причинява болка. И той си има философия, с която се оправдава. Той казва Какво от това, че съм взел малко човешка кръв? Човекът е богат. Може ли да ми даде малко от своята кръв? Казвате. Всеки ще си получи своето. И човекът, и комарът, щом вървят по пътя на грешните, ще бъдат наказани. Така е. Но духът казва на човека. Не претоварвай колата си. Бъди доволен от това, което Бог ти е дал, колкото и малко да е то.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 И обратното може да се каже – любовта е Бог. Любовта пък носи живот. Животът носи светлина за човешката душа. Като ви говоря по този начин, думите ми ще произведат различни резултати. Но у нези от вас, които са на камениста, почва – думите ми ще образуват голям порой и те ще кажат. Много неща се казаха, но нищо не остана в умъни. Защо нищо не остана в умовете ви? Защото вие представлявате наклон, по който водата не може да се задържи. Онези, които са в долина, ще се удавят от моите думи. Те ще кажат, от толкова говорене, умовете ни се замотаха, малко щяхме да се удавим. Да, дълбока вода, дълбоко знание е това. За онези пък, които представляват добра почва. Моите думи са семена, които ще се посъдят, ще израснат, ще дадат добри плодове, ябълки, круши, сливи и други. Те ще кажат, разбрахме какво ни се говори. Аз бих желал вие да бъдете добрата почва, за да разберете всичко каквото ви се говори и да го приложите. Разбирайте нещата вътрешно, за да не се поддавате на лъжливи внушения. В старо време имало лъжливи проро... пророци. И в сегашно време има такива. Човек трябва да разбира истината, да се пази от заблужденията. Тези лъжливи пророци могат да говорят на човека отвън и отвътре. Но той трябва да бъде внимателен, да не се поддава. Например, някой ви говори отвътре. Ти си много праведен човек, ръцете ти са позлатени от добрини. Не. Този дух ви съблуждава. В живота си човек може да направи само едно добро. Едно добро, направено с любов, струва повече от хиляди добрини, направени без любов. Ако е въпрос за добрините на света, нека света прави своите добрини. Обаче, когато се говори за доброто, което любовта прави, ще знаете, че любовта има. че любовта или много дава, или нищо не дава. Ако някой мисли, че любовта трябва само да дава, той не разбира закон. Може ли да се нарече безлюбие това, че майката и бащата отказват да купят на детето си нещо, което ще му причини ред страдания? Детето иска от баща си да му купи един голям револвер, да стреля. Разумният баща отказва да купи на детето си този револвер, защото знае, че то веднага ще започне да стреля и който е близо до него, братя и сестри, всички ще пострадат. Бащата трябва да каже на детето си: Синко, всичко мога да ти купя, но не е и револвер. Детето може да плаче, да вика, но бащата не трябва да изпълнява желанието. Питам, може ли този отказ да се нарече акт на безлюбие? Ако някой каже, че сърцето на този баща е кораво, той се лъже. Меко е сърцето на този баща. Той предвижда страна, страданията, които револверът в детските ръце ще причини на близките и за това не му го купува. Ако сърцето на бащата беше жестоко, той щеше да задоволи желанието на детето си, без да мисли за още последствия. По същия начин, много от вас искат да им се даде по един револвер. Казвам, вие имате револвери, няма какво още да ви се дават. Вашата задача е да събираме оръжията ви, а не да ви даваме нови. Какво ще направите, ако имате още един револвер? Ще цъкате надясно наляво? Не, достатъчно сте цъкали. Не мислете, че е лесно да цъка човек. Ти ще цъкаш. Но и онзи, в когото куршумът попадне ще цък. Следователно когато любовта дава и когато не дава, резултатите са еднакво силни. В разумния живот, даването и не даването това са два метода, с които любовта си служи. На вас не остава нищо друго, освен да благодарите и за едното. И за другото. Та мисълта, която трябва да остане в ума ви, е всички да имате едно свещено верою. Един велик закон, който да ви ръководи. Това свещено верою трябва да включва в себе си потик към първичната любов, към първичната мъдрост и към първичната истина. Само при това положение, само при такова верую между хората може да съществува пълно единство. Иначе ако всеки мисли, чувства и действа по-своему, светът няма да се обрави. Те ще видят, че по техния начин умрелите няма да възкръснат, нито живите ще придобият безсмъртие. Възкресението ще дойде само за онзи благочестив и свят човек, който цял живот е работил и се е молил, но не и за онзи, който никога не се е молил и само за себе си е работил. Който е внесъл част от капитала си в Божествената банка, той има какво да получи. Но онзи, който нищо не е внесал, нищо няма да получи. В небето никакви просяци не се приемат. Ако някой просяк се осмели да влезе в небето, веднага ще го изхвърлят вън. Там просия не се позволява. Там спор, подозрение не се позволяват. Там никаква критика не се допуска. На земята тие неща могат да съществуват, но на небето по никой начин. Сега. Всички се нуждаете от прави разбирания за живота, прави разбирания за Бога и за служенето на Бога. В това служение ще разберете великата воля Божия, която иска да обедини всички добри и праведни хора в изпълнението на една воля, една любов, една мъдрост, една истина. Само при такова съзнание, при такова прозрение, човек ще види на земята безброй красиви и светещи души и ще каже Радвам се, че има такива души на земята, които работят и помагат на по-малките от тях. Грешните пък са пръснати по земята, като изгорели главни, от които днес нищо не може да остане. Обаче не е въпросът за грешните. Важно е сега какво вие трябва да направите. Ще кажете, тогава ще се откажем от живота. От кой живот? Ако е да се откажете от стария живот, пълен с грехове и заблуждения, прави сте. Но след като се откажете от стария, т.е. от грешния живот, трябва да приемете новия живот, който сега идва. Не е работа да се откажете на думи само, но да свършите веднъж завинаги с него. Откажете се от стария живот и приемете новия. Откажете се от скръпта и приемете радостта. Откажете се от сиромашията, за да приемете богатството. Откажете се от невежеството, за да приемете знанието. Откажете се от слабостите си за да приемете Божията сила в себе си. Откажете се от външното, от привидното благочестие и смирение, за да приемете истинското смирение, което ще послужи за основа на любовта и разумността. Това е новото, което сега идва в света. Казвате, какво да правим с настоящето? Това, което днес преживявате, то са само тайки от миналото. Това е слама, която трябва да продадете на онзи, който се нуждае от нея и повече да не мислите. Нали платиха за сламата? Не са ми платили. На когото е платено за сламата, нека я свали от колата си и да продължава напред. На когото още не е платемо, нека чака, докато дойде някой да я купи, но той непременно трябва да изнесе на пазара. Щом се е ви някой да я купи, продавайте я и повече не питайте за нея, кажете, да бъде благословенно името Божие. Връщам се в селото си с двойна печалба и сламата продадох и новото придобих. Тогава и унези, които купиха сламата ви, както и вие, които я продадохте, тръгвате напред в пътя. В кой път? В правия път. Докато дойдете до този път, вие ще минавате през ред мъчноти, изпитания, скърби, страдания. Но ще кажат, слава Богу, продадохме сламата, освободихме се от нея. Както разбирам нещата, виждам, че още не сте продали сламата си. Имайте търпение. Ще продадете. Но кажете, какво разбрахте от това, което ви говори до сега? Аз зная какво сте разбрали. Но питам само като онзи умен дядо, който решил да купи къщата на своя съсед, но само за форма запитал синовете си. Как мислите, да купим ли къщата на съседа? Да я купим? Добре. А аз уредих вече този въпрос. И всички се радват, че дядото постъпил разумно, като взел мнението на синовете си. А дядото вече купил къщата. Казвате. Друго нещо е да се чуят повече гласове, повече мнения. Според мен многото мнение не ползват. Една българска пословица казва Много баби, хилаво дете. Какво са направили многото депутати в камерата? Какво са направили многото учени? Днес от много учени светът се е развалил. Защо? Защото всеки учен иска да мине неговата теория, неговото изследване. Един учен създава една теория, друг я опровергава. Край на краищата, нищо не излиза. Ама, а моята теория е права. Добре, нека твоята теория бъде права. Достатъчно е работата да тръгне напред. Едно е важно – колата да върви. Какви теории ще теглят колата, това не е важно за вас. Старите теории представляват задните колела на колата. Новите теории – предните колела. Тогава нека предните колела теглят колата, а задните само да помагат. Обаче как е всъщност? Предните колела теглят напред, задните назад. Значи имате две равни сили, които действат в две противоположни посоки. Резултат на това движение е спирането на колата. И сега много учени създадоха някакви теории и там спрях. Защо? Чакат да дойде някой да признае тяхната ученост. Няма защо да чакат другите да ги признаят? Те трябва да работят и да вървят напред. Ама не искам да мислят хората, че съм глупав човек. Това с мисли не само не става. Пътят, по който вървиш, ще покаже на хората какъв си. Отивате при един силен човек, искате да си кажете думата за него, дали е силен или не. Той хваща едного, разтърсва го, хваща други, него разтърсва, хваща трети, удари му една плесница, вие казвате сто, силен човек си. Силният лесно си пробива път. Славият обаче от тук обиколи, от там обиколи, този моли, онзи моли да му отвори пътя. Божественият човек е силен. Той сам отваря пътя си. Казвате, малко политика е нужна. Никаква политика. Политиката е за слабохарактерните хора. Силните хора отварят пътя си сами като борци. Това е метод за духовния живот. Щом при тебе дойде злото, т.е. дяволът, ти ще се бориш с него като юнак, ще гледаш да го повалиш на земята. Ако той те повали за тебе ще бъде лошо, ще те тъпче на общо основание. Борили ли сте с дявола да знаете как се бори той? Ако го хванете за опашката, той ще надвие. Ако го хванете за рогата, ръга, за вие ще надвиете. Достатъчно е да хванете рогата само на един дявол, за да внушите страх на всички дяволи. Те ще кажат, не закачайте този човек, той е силен, ще изкърти рогата на всинца ни. Казвам, такъв трябва да бъде ученик. Той трябва да се отличава с смелост, и решителност да устоява на вътрешната борба, която става в него. Като дойде дяволът при него, той трябва да го хване за рогата и да го повали на земята. Като види дявола, малодушният ученик веднага капитулира и започва да се моли. Но дяволът не отстъпва. Той не иска да знае за никакви молитви. Щом дойде дяволът, ученикът трябва да го хване за рогата и да му каже. Слушай, ти трябва да знаеш, че пред тебе седи окултен ученик, който разбира законите като тебе. Ти ще се подчиниш в името на Бога, защото Той е по-силен от тебе. След това ще му сложиш вилар, ще го възседнеш и ще отиде с него на каджилък където иска, там ще го разкарваш. Като се върнете от разходката, ще му кажеш. Сега бъди свободен и знай, че окултният ученик не се плаше от рогата ти. Ако ученикът не се съобразява с Божиите закони, той ще бъде тъпкан от дявола. Дяволът може да разтърси човека така, че с години да помни това разтърсване. Следователно, Смелост се изисква от ученика. Като дойдат страданията, той трябва да ги понесе с упование и вяра в Бога. Само така можете да имате успех в живота, само така можете да се справите с всички мъчноти. Бог работи в нас и ние трябва да бъдем съработници с Него. Вие трябва да бъдете победители в борбата. Как и с какво ще победите? С любов. Бог е любов. И той побеждава с любовта. Следователно, приложете в, в, в живота си закона на любовта, ако искате да имате успех. Сега да направим едно упражнение с движение и пеене на буквите УАИ. Лявата ръка напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по лявата, започвате от рамото и слизате до китката, като пеете упражнението с буквата у. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата а. Най-после ръката се качва от китката до лакята и пеете буквата и. Разстоянието на ръката от рамото до лаката представлява Материалния, физическия свят е стомаха. Мястото от лаката до китката представлява духовния свят сърцето, а китката представлява умствения свят – умът. После поставете дясната ръка напред, а лявата да се движи по нея. Проведете това упражнение сутрин и вечер по 10 пъти в продължение на една седмица. По този начин ще подобрите положението на стомака, на гърдите и на мозъка си и ще се лекувате. Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той трябва да пее. И когато е тъжен, и когато е неразположен, и когато е скръбен, той трябва да пее. Казано е. Пейте и възхвалявайте Господа в душата си. Това се състои истинския живот, който носи радост и веселие за човешката душа. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословенно името му. 25-та лекция от учителя държана пред общия окултен клас на 16 март 1927 г. в София.